Euskal Herriaren antolaketa politikoa eta garapena, hau da eguzki urteagak atera berri duen liburuaren izena, frantxexez, larmatan argitaletxarekin atera dena, eguzki urteaga, gurekin egunan. egunon. Egunon. Hau da nor, argazki bat, horokoa proposatzen duzu, garapen bat, ipar Euskal Herriaren instituzionalizatzearen argazki bat, ere errango genuke, laro gehi eta amarkadan amarka abiatuta, zein da liburuaren helburua. Eh, liburuak badu eh, abia puntu gisa, mila bat zionda laroi garen amarkada ba? hor eh, bada eh, oartze bat azken finean Ba, borrok armatua, pixkanaka, desagatzen ari dela Iparra Euskal Herrian, eta batez ere, administrazio publikoaren aldetik, bada, naik bat, borontate bat, ba, konfrontazio logika batetik, kooperazio eh, logika batera eh, pasatzea, eta eh, momentu horretan ba, egiten da, eh, PEI-bazkotu 2010, Euskal Herria bilatamar prospektiba lana, lan horrek bi ditu bat non-diagnostiko bizikizeatzea egiten den, Allor esberinetan izan da dila ekonomian, alor sozialean, kulturalean eta hizkuntzari daokienean eta bigarren atal bat non prospekzio lan bat egiten den erranez, bazken finean lurraldeak zenalako bilakaera ezagutu dezaken hortik eta bilibilidat hamarrera administrazio publikoak bat hartzen dituen erabakien arabera. Eta horrek benetako kontzientzi hartze bat eragindu bai klase politiko lokalean eta bai bertako gizarte zibil antolatuan eta ohartu dira azken finan, ezin bestekoa zela iparralde mailako ba politika publiko handinaiak e, martxan ezartzea ba, iparraldearen ba, garapena eta antolaketa bermatze aldera eta hortik landa azken finean ba izan da borontate bat, gobernantza berri bat martxan ezartzea, gobernantza berri horren oinarrian, bazen ideia nagusi bat, eta zen ezinbaisteko zela eragile guztiak batzea, izan daitea zelan oski, ba, autetsiak eta instituzioak, baina baite ere gizarte zibil antolatuko e, ordezkariak, sindikatuetatik, elkartetatik, kooperatibetatik, zetozen pertsonak, eta elgarrekin hiru gauza egitea. Bat, eh e, realitatearen diagnostikoa aliketa zehatzena eta praktikatuena egitea, bi helburuak finkatzea epe ertainera eta hiru, ba, helburu ba, lortzeko eta betetzeko, ba, ekintza zehatzak e, proposatzea. Eta azken finean hori e, plantan ezarri ahalizaiteko eta hori egikaritzeko ezinbestekoa zen ba tresna berriak sortzea eta orduan sortzen dira besteak beste garapen kontseilua eta utetzien kontseilua. Ez agupen eskaz bat tan oinahitzen dena, azkenean, hortik ere esartzen da. Baiz, eren ordur arte azken finean nola konfrontazioaren logika zen nagusi, eragileek, aktorek ez zuten elkar ezagutzen, hoien artean e, meskidantsa ahondia e, zen eta horrek ez zuen batere laguntzen, azken finean elkarrekin lan egiteko posibilitatea. Hor argi dena da Garapen Kontseiluan, Autetxu Kontseiluan, baina baita ere Euskal Kultura Erakundearen baitan elkarrekin ikasi dute, ba elkar ezagutzen, elkarresta eta pixkanaka e, lortu da azken finean, ba, e, lurraldeko kultura politikoa eraldatzea. Eta e, pixkanaka ez den, negoziaketan eta akordioan oinarritzea. Uhum. Eta ezinbaztertu dena den, ipar euskal herrian sortu dena, euskal herriat edo euskal herritik ere sortzen dena, mugaz bestalde ere soegin behar baita? Bai, e, mugatzen lankidetza elementu e, esanguratsua eta biziki importantea izan da, bereziki, ba, Euskal Herria biniata hogei e, lanketan, hor, hiru lehentasun tasun baziren, eta uietariko bat zen mugatzen mugatzen indiko e, lankidetzarena, eta geroztik argideena da mugatzen indiko lankidetzak perrezna berriak sortu dituela, izan da dila, ba, e, Txinkudi konsorzioa izan da dila Donostia euro edota hirugarren ezaugarri nagusia izango litzateke ba, Akitania Euskadi Nafarroa Euro eukualdea. Baina ondoren zeildasun gehiago izan da, ba, tresna tres erabiltzen eta proiektu eta ekintza zehatzetara pasatzerako orduan, hor asko ere uzkurtasun handiagoa izan da, argi dena da osotxosten onak eta serioak eginak izan direla, baina gero, planteatu den erronka nagusi bat, izan dazken finan, horiek ero e, praktikara ere maitea, etorkizunari begira, argideena da, naiz eta mugak irikiak dire, naiz eta Europar batasunaren eraikuntzak ahalbidetu duen mugak, mugikortasuna ba, e, haunditzea, alatu guziz ere hor bada erronka nagusi bat etorkizunari begira. Balorizatuna izan duzuna da ere, emengo berezitasun hori, kulturala, antolakuntzaren kultura hori? Bai, argiden ata, azken finean, Iparra Euskal Herrian, martxan ezarri den gobernantza berri hori, ereduzat hartu dela, besteak beste Frantzia mailan, eta saiatu dira e, Frantzia mailan, ba, eredu hori ere errepikatzen, eta beste toki batzutan ere e, gauzatzen, besteak beste bihar nuan, e, baita Bretañan ere bai, e, ikusirik, azken finean, ba, gobernantza berri horrek ahalbidetzen zuela herritarrak ba, e, eta e, administrazio publikoak e, elkarrekin lan egiteko posibilitatea bazutela, konfiantza harreman bat sortzen zela bien artean, eta horrek, albidet tansuelas que en fin al e, konsensu zabalena e, lortzea eta noski ba proiektuan osaketan politika publikoan osaketan hasera batetik asoziatu egiten direlarik eragile ezberdinak ba horrek albidetzen du gero aplikatzen direlarik baskoze ere onarpen maila e, altuagoa dutela hori egiten estelarik e, azken finean deskonfianza delarik nagusi aurkitzen gira azken finean ba horien mugimenduaren eta mobilizazioen aintziena non hor ikusi den erabateko ustura bazela, ba instituzioen eta gizarteko zati baten artean hor etsen inungo komunikaziorik, etsen inungo e, konfianzarik eta hartu emanik, eta horrek benetako arazoak planteatu dizkio ba estatuari eta oroar administrazio publikoei, ba negozia eta bat martxan ez hartzerako orduan eta akordioetara iritserako orduan Hori da, instituzioen e, indar hartze horrek ez ote du e, galarazten ere, distantzia hori sortuz, e, gizartearen gen, zerbait konfiantza bat galarazten ere? Bai, eta iparruzka dorrian, izan da, e, berrikuntza bat... Eh? bereiziko importanzia duena, eta hori izan da, ba, Euskal Elkargoa sortu dela bilnera tamazazpiko urtarrilaren bataz gerostik, horrek galbidetu du Iper Euskal Herriak, instituzio propio aukaitea, horrek propio aukaitea, hogeita bat politika sektorial plantan ezartzea, baina hori ez litzateke egin beharko ba, e, e, lankidezaren eta gobernantza berri horren e, kalterako. Eta hor, tentazioa izan daiteke, erraitea, bo, orain badugu instituzio bat, baditugu tresnak, baditugu ba, erabakitzeko almenak, eta beraz, ez da e, lehen bezain beharrezkoa, ba, gizarte zibil antolatu arekin ez da bagidatzea eta akordiotare iztea. Eta hori, e, akats bat litzateke, zeren horrek soposatuko luke atzera pauso bat egitea azken hagoi urteetan lortu den ba, e, onurarekin e, gobernantza berri horrek ahalbidetu gaitu, bazken finean ba eh, elkarlana eh, garatzea eta daudtasun oso zabal batzutare iristea baita ere oso minberak diren gailekin etorpentsatzen ari naiz bereziki ba bakegintzan batetik eta bestetik ba instituzionalizazio mailan ikusi baita ba rassemblement nasionala izan esik kainontzeko alderdi eh, politiko guztiak eta sensibilitate politiko guztiak bat egin dutela ba eh, instituzio propio baten eskaeraren inguruan, beraz hori aktibo bat da, mantendu eta elikatu gardena, eta elgurua da, azken finan, oreka bat etxameitea, instituzionalizazioaren eta gobernantzaren artean. Eta bukatzeko, liburu hau, beraz, norentzat idatzi duzu, nori zuzenua da? Liburua, alik publiko zabalenera norabidetua da, ni garapen kontseiluko ba, bulegoko eta administratio kontseiluko kidea naiz, eta hor, ohartu gira, Ba, garapen kontseiluko e, kideen artean ba sati handi batek etzuela nahita nahi ez ezagutzen azken 50 urteetan egin zen lanketa guztia eta e, jarraitu zen ibilbidea eta hor hutsune hori ikusirik ideia sortu zait ba azken finean horrelako ba, ekarpen bat egitean non Ba, azken 20 urteetan egin den ibilbidea, sortu diren erakundeak garatu diren politika publikoak, ba plazaratzea liketa modu argi eta zorrotzenean, ba, edozein eragilek izan da dabilak gizarte zibil antolatukoak edo edozein herritarrek ba informazio guztiori, datu guzti hauek, analisi guzti hauek eskuragarri ukan eta horri esker hobekio ulertu dezan zegertatu den E, Etorkizuna diri begira, ba, tresnauiek edukitzeko eta azken finean erabakiak alik eta modua proposenean hartualizatiko. La politik d'amenageman edo developman du peibaz, kauda eguzki urteagaren liburu-a, soziologo eta ikerlaria gurekin ginoen mileskerra? Milesker eh? zuri.